Kita berdoakan kepada tuan guru kita yang tak dapat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala tambahkan kesehatan, kesembuhan kepadanya dan kepada jamaah yang mungkin hari ini tak dapat hadir sebabkan keurangan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala beri kesembuhan dan afdah insya Allah dan kepada kita semua yang hadir insya Allah. Amin ya robbal alamin. Kita sampai kepada ayat yang ke... Ayat yang ke berapa? 69. 79. أعوذ بالله من الشيطان rajim ومن الليل فَتْحًا جُنْبَهُ نَافِلَةً لَكَ عَشَاءَ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا مُبَشِّرًا بِأَنْذِرْنِي مُدْخَلًا شَدَّ قَيًّا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا شَدَّ قَيًّا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ وإن الباطل كان زفوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا Kul kul yang melakukannya adalah kesalahan. Rabbu kum adalah bimantuk wa ahdasabila, wya salunak an ruh. Kul ruh min amr Rabbi wa maudi dumm min al ilmi illa kamilah. Dan pada subuh hingga malam hendaklah engkau wahai Muhammad rasulullah bertehadz. Sebagai nafilah tambahan untukmu, dengannya moga-moga Allah, moga-moga Tuhanmu akan mengangkat engkau kepada kedudukan yang terpuji. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, masukkan aku mutlalah syukur dengan benar dan sungguh wa akhrijni dana keluarkan aku mukharrijashudqin dengan benar dan sungguh-sungguh wa ja'alni dan jadikan untukku miladumka daripada engkau sulbanan hujjah kekuatan nasira yang dapat membantu aku dan katakanlah telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan Sesungguhnya kebaltilan itu adalah lenyap Dan sungguh kami menurunkan Al-Quran Yang mana terkandung di dalamnya penawar Dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman Dan tiada akan bertambah kepada orang-orang yang zalim Melainkan kerugian Dan bila mana kami memberikan nikmat kepada seseorang ia berpaling Yang tidak Mensyukurinya Dan bila mana menimpa Kepadanya satu keburukan Maka ia adalah Berputus asa. Katakanlah wahai Muhammad Wahai Rasulullah Masing-masing akan beramal Mengikut caranya Sungguh Tuhanmu Maha mengetahui Atas sesiapa Yang Diberi petunjuk jalannya Mereka bertanya Kepadamu tentang Ar-Ruh Katakanlah Ar-Ruh adalah urusan Tuhanku Dan tidaklah kamu diberi Daripada ilmu Kecuali sedikit sahaja Ayat ini Menceritakan tentang salah satu waktu yang waktu itu tidak menyentuh kepada waktu salat fardu akan tetapi waktu itu tercukup uh, istimewa untuk dimanfaatkan oleh seseorang melakukan salat yang berada pada peringkat yang kedua selepas salat fardu dari keutamaan dan fadilatnya yaitu salat tahajud atau salat malam. Dalam ayat yang sebelumnya, dalam ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang waktu salat fardhu Allah sebutkan ada tiga waktu. Bila itu daripada matahari condong sampai terbenam matahari. Ianya merangkumi salat fardhu zuhur dan salat fardhu asar. Kemudian waktu yang kedua Allah ceritakan tentang Waktu yang berikutnya Daripada terbenam matahari Hingga uh, Apa itu Pertengahan malam Ianya merangkumi Atau sehingga waktu fajar Ianya merangkumi kepada maghrib Dan juga waktu Aisyah Kemudian secara spesifik Allah sebutkan Wa Quran al-Fajri dan waktu fajar so, jadi lima waktu uhur, asar maghrib, isya subuh ini waktu solat fardu tetapi adakah dengan disebutkan waktu lima waktu sahaja ini tiada lagi solat-solat yang boleh dilakukan selain daripada waktu yang lima ini dengan nama lima waktu solat fardu sahaja Ataupun di situ ada solat yang boleh dilakukan selain daripada lima waktu ini dijawab oleh Allah Subhanahuwataala wamin alaihi daripada waktu malam itu yang merupakan bahagian daripada kategori waktu solat fardhu asha'fadhajat bihi bertahajudlah kamu apa itu tahajud? Tahajud ini artinya orang yang dia menjauhkan diri daripada tidur, iaitu meninggalkan tidur, melawan tidur itu arti bahasa arti tahajud. Uh, dalam hal ini salat tahajud dinamakan salat tahajud. Bilamana seseorang itu meninggalkan Waktu tidurnya Atau melawan kepada tidurnya Dengan bangkit dan meninggalkan tidurnya Maka ianya dikira sebagai Salat tahajud Dia tak kira Apa saja jenis salat yang dilakukan Seorang yang dia Arti salat tahajud ini ada dua makna Yang pertama adalah Salat apa saja yang dilakukan di waktu malam Yang dia melawan waktu tidurnya dia bangkit dan salat Maka salat yang dilakukan pada waktu malam itu setelah dia bangkit daripada tidurnya Dinamakan salat tahajud Baik itu salat wedir Baik itu salat Taubat, Baik itu salat hajat Baik itu salat istihara Baik salat apa saja Salat yang dilakukan di waktu malam dengan seseorang melawan waktu tidurnya atau time tidurnya Maka ianya dikatakan sebagai salat tahajud Yang penting dia melawan tidur dan salat Maka dinamakan salat tahajud Padahal yang kedua mengatakan, salat tahajud itu salat khas Salat tahajud namanya salat tahajud Usalli sunnatat tahajud Raka'ataini lai ta'allah wa akbar Wa'ala kullin daripada perbezaan para ulama Ayat ini menyentuh keutamaan Salat tahajud yaitu salat yang dilakukan dengan seseorang melawan tidurnya Ini berbeza dengan orang yang sepanjang malam tak tidur dia lepas malam, lepas isyarak, tak tidur Sampai subuh Di waktu malam dia salat Salat yang seperti ini Tidak dikategorikan sebagai tahajud Sebab dia memang tak tidur Tapi tahajud itu orang yang dia tidur Dan dia itu bangkit di waktu malam Dia lawan tidurnya untuk bangkit dan pergi salat Maka dinamakan salat Lalu orang kalau tak tidur sepanjang malam dia buat salat malam itu salat apa namanya? Salat malam. Apa beza salat malam dengan salat tahajud? Setiap salat tahajud pasti salat malam. Tapi tidak semua salat malam itu salat tahajud. Macam mana nak bezakan? Sebab orang salat malam mungkin tak tidur. Tapi dia bangun dia dia malam tak tidur dia salat malam. Tapi tahajud dia lawan tidurnya. Salatnya pun juga dilakukan di waktu malam juga. Dan kalau begitu nilai salat tahajud ini adalah lebih tinggi berbandingkan salat malam tanpa ada melawan tidur disebabkan oleh karena orang yang dia bangkit daripada tidurnya melawan tidurnya itu dia berat uh, apa itu dia kena uh, sedap-sedap tidur di waktu malam pakai ikon pakai selimut Dia keadaannya begitu selesa nak lawan tidur itu dia perlu nak berjihad juga maka nilai-nilai melawan kepada keselesaan diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala ini mendapatkan kelebihan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala ianya tak boleh didapat kepada orang yang sepanjang malam tak tidur mungkin dia sembar, mungkin dia mengaji mungkin dia apa saja ibadah yang dibuat di waktu malam tapi tak ada perlawanan dengan tidur maka dalam hal ini solatnya baik tapi tidak mendapatkan nilai plus ganjaran sebab tidak ada perlawanan dengan tidur ini perbezaan antara solat tahajud dan solat uh, malam dan makna solat tahajud itu sendiri bolehkah Lalu sekarang kita bulan Ramadhan Sekarang saya salat tarawih Mereka menyentah di masjid Salat sudah berapa rakaat? 20 nah, Kemudian tambah lagi wetir 3 rakaat marhabat Jadi 23 Kemudian saya balik rumah lepas mori Lepas itu saya nak tidur Nak bangun malam nanti Nak salat dah hajur. Boleh tak boleh? Boleh Macam mana dengan salat wetir yang saya buat tadi? Bukankah dikatakan akhir Jadi jadikan penghujung salat kamu itu adalah witir dan tak boleh ada witir dua kali dalam satu malam uh, witir ini adalah uh, sunnah mu'akadah yang mesti dilakukan khususnya bila mana ingin menutup salat seseorang di waktu malam yang ini bila mana seseorang terbiasa bangun malam, maka anda dia tidak mengawalkan witirnya, tapi mengakhirkan witirnya. Di waktu malam dia sudah, dia biasa bangun pukul 3, pukul 4 umpamanya untuk ke yang lain. Uh, maka dia tidak mengawalkan witirnya, melainkan mengakhirkan witirnya. Kecuali kalau dia khawatir pelajak, maka dia disusnahkan untuk mengawalkan witir, Uh, bila mana khawatir terlajak kepada waktu subuh karena wetir habisnya adalah bersamaan dengan waktu subuh lalu kalau saya sudah awalkan waktu wetir di masjid selepas tarawih saya bangun malam boleh tak boleh saya salat? boleh bagaimana saya nak salat? salat saya akan tambahkan lagi 8 rakaat Berbandingkan kepada tiga yang saya dah buat dengan imam di masjid Sebab Salat witir itu Minimum satu rekaat Maksimum adalah sebelas rekaat Minimum satu rekaat Maksimum sebelas rekaat Saya dah buat dengan tuan imam di masjid Tiga rekaat Kurang berapa nak jadi sebelas? Kurang lapan Saya tambahkan lapan di rumah maka lengkap solat witr saya menjadi 11. Saya nak buat satu surakat. Contohlah. Nak buat satu surakat. Sementara witr 11 rakaat, saya buat solat itu dahajud Lepas kurang 8 kurang tahajud dasar saya e, berapa? 92 rakaat. Contohlah, contoh saja. Saya tambah lagi laparaka dengan witir Untuk melengkapkan witir saya yang tiga Maka itu adalah lebih baik Walhasil melengkapkan witir khususnya di bulan Ramadan Di waktu malam itu Walaupun saya sudah awalkan ganjilnya bersama dengan imam di masjid Adalah diperbolehkan dan juga dikategorikan solat witir Yang saya lakukan di waktu malam setelah saya bangkit daripada tidur bahagian daripada solat Dahajud Ada berkenaan dengan Masalah uh, Witir Kata baginda Rasulullah Sallallahu S.A.W. berpesan kepada Sayyidina Abu Hurairah Abu Hurairah berkata Saya diwasiatkan oleh Rasulullah uh, Tiga perkara Di antaranya adalah uh, Salat duha Dan uh, Juga Salat uh, Witir Sebelum saya tidur ah, Maka menjadi Satu kebiasaan kepada Abu Hurairah Setelah mendengar wasiat Daripada Rasulullah Untuk mengakhiri salatnya dengan Kujur Wa minal lairi fa tahajad bihi Wa minal lairi Pada sebahagian malam Pada sebahagian Malam fa tahajad Bertahajudlah kamu wahai Rasulullah bila mana disebut pada sebahagian malam Maka seseorang itu tidak digalakkan Menghidupkan waktu malamnya sepanjang malam Dengan tidak tidur sama sekali Kerana uh, menghabiskan waktu malam tanpa dengan tidur Sementara Allah menjadikan malam itu bahan Atau waktu keperluan tubuh badan untuk tidur maka bila mana ibadah dilakukan dengan mendatangkan kemudaratan kepada badan, maka yang demikian itu juga dilarang di dalam syarak. Larangannya bukan haram, tidak digalakkan kepada seseorang menghidupkan sepanjang malam untuk beribadah tanpa berehat oleh kerana tubuh badan pun memerlukan waktu berehat, khususnya di waktu malam. Al-Quran pun menyentuh wa min dan pada sebahagian malam hendaklah kamu bertahajud Allah telah kata dan pada sepanjang malam kamu bertahajud pada sebahagian malam hendaklah kamu ber-tahajud Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus salat ba'da al-maktubati salatul lail salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat di waktu Salat di waktu malam Merangkumi kepada berbagai lah Salat malam Walaupun tanpa tidur Dan salat tahajud Yang lebih afdal berbandingkan Kepada salat seseorang dilakukan di waktu malam Tanpa tidur Sebagaimana saya jelaskan sebentar tadi Berapa rakaat untuk kita boleh salat tahajud Salat di waktu malam ini Salat di waktu malam ini kebiasaan bagi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW bila mana bangkit di waktu malam beliau akan duduk dan uh, apa itu uh, memusap wajahnya sambil membaca uh, inna bi khalqis samawati wal ardi serah membaca doa bangkit daripada tidur makin membaca inna bi khalqis samawati wal ardi waktila bil dan hari, dan firk yang tajir ke bumi, apa yang kata orang, dan apa yang Allah turunkan dari langit, air, dan air yang mengisi bumi setelah kematian, dan Allah menetapkan di dalamnya dari segala jenis makhluk, dan angin, dan angin yang bergerak di angin, dan angin yang bergerak di angin, dan angin yang bergerak yang bergerak di angin, dan angin yang bergerak di angin, dan Tentunya setelah doa bangkir daripada diri adalah Alhamdulillah laladzi ahyana Pada ma'am matana wa'ilih nusyur Kemudian baca doa itu Faham itu? Itu ayat ada di dalam surat Al-Imran Ayat ini tu dia Inna fi khalki al-samawati wal-ardhi wa-aktilafi al-layhi wa-nahar Wal-bulkilati tajrifil bahir di mana yang fa'al nasi ayat berapa ada saya tengok ayat berapa Uh, Syahid adalah itu kebiasaan yang dibaca oleh Nabi Bila mana bangkit daripada tidur Mengusap kepada wajahnya dan baca doa tersebut Atau ayat tersebut Bila mana tidak berada dalam keadaan jenabah uh, Lalu baginda akan bangkit dan pergi beruduk uh, Selepas beruduk Nabi akan buka salat malamnya Dengan dua rakaat yang ringan Pas Sekali nak mula itu Nabi mula dengan dua rakaat yang ringan. Yang ringan maksudnya bacaan suratnya tak panjang. Eh dua rakaat yang pertama, pembuka kepada rakaat-rakaat yang akan datang. Rakaat yang akan datang itu akan dipanjangkan bacaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam salat malam itu manakah yang lebih afdal? Kita baca surat panjang tapi rakaatnya sikit atau kita ba -ba -ba salatnya banyak tapi surat yang dibaca pendek? Yang lebih afdal adalah membaca surat yang panjang walaupun rakaatnya atau bilangan rakaatnya sedikit berbandingkan kepada rakaat yang panjang banyak Tetapi jumlah bilangan surat suratnya adalah yang pendek-pendek Halda berkenaan dengan masalah uh, bilangan rakaat cara Nabi melakukan sholat malamnya Lepas tu sedi buka dengan dua rakaat baru Nabi akan salat dua rakaat yang kemudian itu dua rakaat dua rakaat dua rakaat uh, dengan uh, panjang berapa rakaat Nabi salat daripada beberapa riwayat yang disangkarkan Nabi pernah salat 15 belas rakaat dengan witir pernah Nabi salat 13 belas rakaat dengan witir Pernah Nabi Salat sembilan rakaat Dengan wedir Pernah Nabi Salat tujuh rakaat Dengan wedir Bahkan pernah Nabi Salat sembilan rakaat Dengan satu salat Terus sembilan rakaat Boleh tak boleh uh, <tuh> Salat malam Pada hakikatnya Tidak mempunyai bilangan tertentu berapa rakaat kita mesti salat. Tak ada kita nak kata solat malam tu hanya a 15 rakaat. Nabi solat 15, ya, Nabi solat 15, tapi bukan maksud daripada solat Nabi 15 rakaat itu adalah had jumlah bilangan rakaat di waktu solat malam. Hanya kebiasaan Nabi solat itu adalah antara 15, 13, 11, 9 dan 7 Tapi jangan tanya jumlah bilangan rakyat Nabi 7, 9 itu bukan ekspres macam kita punya salat ya, Dalam sahih Muslim dikatakan Baginda kalau salat malam Maka baginda ketika sudah mula lanjut uh, Usia baginda Rasulullah Maka bagaimana di waktu malam Beliau akan salat Mula dengan Allahu Akbar Membaca Al-Fatihah Lepas tu Nabi akan duduk Membaca surat itu Dengan duduk Dibaca Sampai Agaknya Daripada ayat yang akan dibaca Dan akan dihabiskan Ada 30 atau 40 ayat Baru Nabi berdiri Untuk menyempurnakan bacaan Ayat 30, ayat itu dan 40 Dibaca dalam keadaan Berdiri, lepas itu baru lukuh Tidak eh, sujud Kata, dalam riwayat itu dikatakan uh, yang yang pertama tadi ya, kalau udah kurang 30 baru Nabi berdiri yang dibaca dalam duduk itu tak tahu berapa ayat kalau 30 dan 40 ayat saja dibaca di waktu berdiri kita kalau sholat malam di masjid di sini 30 ayat uh, tak ada orang yang datang keesokan harinya dan saya bilang Abdullah bin Masrud uh, pernah sholat di belakang Rasulullah sholat malam Aku nampak Nabi, salat, aku pun salat di belakang Nabi alaihi wasallam. Dia mula dengan surat Al-Baqarah Kata Abdullah bin Masjid, mungkin 100 ayat pertama dia akan rukuk 100 ayat pertama sambung Mungkin 100 ayat yang berikutnya akan rukuk, yaitu 200 ayat 200 ayat pun sambung Abdullah bin Masud kata, mungkin selepas habis surat Al-Baqarah dia akan rukuk Surat Pakar habis sambung surat Ali Amran Surat Ali Amran dihabiskan Mungkin akan rukuk Dia sambung surat Adisa Kata At Tullah bin Masud Hampir saja aku dan nak keluar Daripada sembah yang bersama dengan Rasulullah Tak larat nak mengikut di belakang Baginda Rasulullah .w. W. Dalam riwayat yang lain dikatakan Beliau kalau salat Rukuknya sama waktu ketika dia baca salat, baca Quran dalam kanan berdiri karena kalau baca lima juzur dalam satu rakaat berapa ini bacanya pun bukan eksper berlanju macam itu tertil Nabi kalau baca, satu-satu jelas hurufnya Nabi akan baca nah, berapa lama beliau berdiri membaca Quran menghampiri waktu itu Nabi rukuh Sakit pinggang tidak kalau rukuk lebih daripada 5 menit orang komplain. Tapi Rasulullah macam tu. Bila mana bangkit daripada rukuknya i'tidal eh, menghampiri waktu rukuknya ketika berdiri i'tidal. Eh, Bila mana sujud waktu sujudnya menghampiri waktu i'tidal. Eh, Bila mana bangkit daripada sujud duduk, duduknya hampir menghampiri waktu daripada sujud dan begitu seterusnya. Tak banyak rakaatnya tapi lamanya setiap di dalam pergerakan itu jangan tanya berapa lama. Fah kata kada Abdullah bin Mas'ud hampir saja aku hendak badalkan sembahyang aku di belakang Rasulullah tak mampu untuk berdiri salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kata Siti Aisyah mengatakan ya Rasulullah engkau buat salat ini sampai membengkak kedua kaki engkau padahal engkau sudah diampunkan dosamu yang terdahulu dan yang akan datang tak ada pun beliau berbuat dosa sebetulnya uh, maka si baginda menjawab bukankah sepatutnya aku menjadi orang bersyukur nah, semakin dia begini mat semakin bersyukur, semakin naik pangkat semakin dia bersyukur wa haqadah Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wa saya katakan tidak ada jumlah bilangan yang menghadkan berapa rekatan kita mampu salat malam. Sayyidina Abu Hurairah, uh, Syiitina Abu Hanifah, An numan Imam Pertama dalam Madhab Al Sunnah Wal Jamaah kebiasaannya bila mana waktu malam dia salat 500 rekatan. Al Imam Ali ibn Al Hussein, Zainul Abidin. Anak kepada Hussein cicit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu malamnya seribu lakaan. Imam Abu Hanifa di Iraq, apa itu dia berjalan kemudian ada orang duduk sembang sembang ketika lalu Imam Abu Hanifa maka orang itu mengubah topiknya dan mengatakan dengan suara yang agak kuat. <tuh> tak diketahui suara itu atau dia mengatakan itu nak memperli atau nak memuji kepada Imam Abu Hanifa dia kata kamu tahu siapa itu itu orang yang setiap malamnya salat 1000 rakaat padahal salatnya 500 rakaat kata Imam Abu Hanifa mengatakan adapun orang sudah tahu aku salat 1000 rakaat aku akan buat 1000 rakaat macam mana boleh buat 1000 rakaat dalam satu malam kita punya solat saja kalau dikira 2 rakaat itu Apa? berapa minit sepanjang malam kalau tak tidur pun tak boleh dapat jumlah bilangan 2 rakaat. Ya, waktu yang tak diberkati macam orang seperti kita ini memang tak boleh cukup. Tapi orang-orang diberkati yang diberi barakah -bara, oleh Allah Subhanahu wa taala akan cukup. Ah uh, Dia ada sebahagian, uh, ini makhluk semua di bawah dengkaman Allah Subhanahu SWT. Sepertimana Allah Subhanahu SWT pernah menyingkatkan masa perjalanan Isra dan Mi'arat untuk Rasulullah dalam perjalanan yang begitu jauh. Hanya dalam beberapa saat saja di waktu malam, maka perkara itu boleh untuk diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hambanya. Yang saleh keberkatan waktu Bukankah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini Berkat di dalam waktu Yang ada apa berkat di dalam waktu Umurnya sengkat tapi ganjarannya banyak Berbandingkan kepada umat yang terdahulu Yang umurnya panjang Ganjarannya tidak seperti umat Yang seperti kita yang sengkat ini umurnya Keberkatan di dalam umur Keberkatan di dalam waktu Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Melipat ini bumi untuk Syedina Umar bin Khattab ketika Memanggil kepada Syariah dalam jarak Beribu batu Mengatakan kepada Syariah Wahai Syariah naiklah kamu ke gunung Syedina Umar tengah naik mimbar berkhutbah Lepas tu Syedina Umar berkata Wahai Syariah naiklah kamu ke gunung Kau muslimin pening kepala apa cakap Syedina Umar ini nak panggil Syariah Syariah tengah dihantar pergi berperang Dalam jarak yang cukup jauh jaranya Syedina Umar Memanggil kepada Syariah Allah lipat ini semua bumi suara Sidina Umar disampaikan oleh Allah kepada Syariah sehingga Syariah boleh dengar aku dengar suara Amirul Mukminin Umar agar supaya aku menaiki gunung seakan-akan Sidina Umar nampak apa yang sedang berlaku di medan perang itu dan kaum muslimin dalam keadaan terhimpit dan boleh akan menyelamatkan diri daripada serangan itu bila mana berbentengkan kepada gunung maka disuruh naik gunung oleh Sidina Umar bin Khattab, seharia dengar suruh kaum muslim menaik gunung, menang peperangan itu siapa yang menyampaikan ini suara setiap umat di Medina kepada syariah yang jaraknya ribuan batu atau ratusan kilometer demikian juga kalau Allah menghendaki kepada setengah hambanya keberkatan di dalam umur keberkatan di dalam kesehatan keberkatan keberkatan dalam waktu keberkatan dalam kesehatan keberkatan di dalam apa saja maka tentunya ia akan mendapatkan keberkatan ter tersebut termasuk Alim Abu Hanifah dan juga termasuk Al-Imam Ali Ibn Hussein as sanjad kembali kepada tajud jumlah bilangan, solat terhajud tiada batasannya kalau begitu, berapa patut saya dan semua yang hadir di sini buat, ikut kemampuan masing-masing, yang mampu dua rakaat, lebih baik daripada yang tak buat baik Womine lain di fatahajat ini hendaklah engkau bertahajat, wahai Muhammad wahai Rasulullah nafilah laka nafilah apa arti nafilah itu selalunya uh, faham tentang nafilah itu adalah solat nafilah solat sunnah bukan begitu kan solat nafilah kau dia itu pun bahagian daripada solat uh, nafilah. Uh, Maksud nafilah dalam ayat ini adalah uh, Salat dahulunya, salat malam itu adalah satu kewajiban Bagi Rasulullah dan juga kaum al-mumini Sebelum difardukan oleh Allah salat lima waktu Setelah difardukan salat lima waktu Maka berubahlah status salat malam yang awalnya itu wajib menjadi sunnah Bagi kaum al-mumini tapi kekal berupa wajib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian adalah satu uh, apa itu pengecualian di dalam syariat. Kalau solat malam atau solat tahajud itu sunnah bagi kaum umat muminin, tetapi wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini tambahan kewajiban untuk Rasulullah selain daripada lima. Waktu tetapi tetap sunnah bagi selain Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman. اَبَيْدُو مِنَ الْلَّيْلِ بَعْضِهِمْ لَلَنْطَوِيْلَ dalam surat Al-Muzammil penghujungnya Menyuruh kepada baginda Rasulullah dan kaum Muslimin Untuk melakukan salat malam di sebahagian waktu malam Ya ayahul muzammilqu min layla illa qalila nisfahu awilqus minhu qalila Awjid alihi waratiril qur'ana tarjila Wahai orang berusia bangkitlah kamu di waktu malam, pemin laila di waktu malam illa qalila katul subuh malam kamu boleh tidur. Tapi selebihnya adalah kamu menghidupkan malam itu. Maka dalam hal ini perintah Kewajiban melakukan solat malam bagi Rasulullah berkekalan walaupun selepas diwajibkan waktu solat fardu lima waktu wajib bagi Rasulullah melakukan solat malam dan sunnah bagi kaum mukminin melakukan solat malam. Apa hikmah di sebalik Abangin Rasulullah diwajibkan untuk salat malam. Asa anjak asa cara buka makaman mahmuda. Moga moga Tuhanmu akan membangkitkan engkau, wahai Rasulullah. Makaman mahmuda, makam terpuji. Makaman maqam mahmuda terpuji. Sebelum saya bahaskan berkenaan apa itu makaman mahmuda. Kita ingin melihat keberkesanan salat malam tadi. Tadi Allah beritahu, "Di waktu sebahagian malam itu wahai Rasulullah, kamu salat tahajud sebagai tambahan daripada kewajiban yang diwajibkan kepada kamu. Yang mana dengan salat tahajud itu Allah akan mengangkat engkau pada makam yang mahmud." Kalau begitu salat malam ini adalah merupakan satu sebab untuk diangkat darjat seseorang di sisi Allah SWT wa Walaupun masing-masing mengikut darjatnya tak sama satu dengan yang lain Nabi Muhammad punya darjat yang tak boleh dikongsi oleh sesiapa Tapi kau malam ini dengan salat malam akan diangkat darjatnya sesuai dengan keimanan seseorang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walihada uh, apa itu uh, bagi mereka orang-orang salihin adalah menjadi satu kebiasaan mereka itu bangun malam dan tiada yang menyusahkan kepada mereka kecuali terbitnya fajar kalau fajar dan terbit susah hati pasal apa susah hati terbit fajar kita seronok kalau terbit fajar bagi as-salihin susah hati sebab apa susah hati sudah hilang waktu dia untuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa sehingga syiar kepada mereka mengatakan lawkana ahlul jannah fil janna ala ma nahnu fihi fi waqtil lail la fi aishin tayyib kalau orang berada dalam syurga itu dapat menikmati, menikmati satu kenikmatan yang kami boleh rasa di waktu malam bersama dengan Allah, memang orang di syurga itu memang hidup nikmat yakni digambarkan seseorang berada pada waktu malam berdoa bermunajat kepada Allah, kenikmatannya menghampiri dengan nikmat syurga walaupun dia belum lagi rasa macam mana nikmat syurga yakni ungkapan terlalu nikmatnya orang-orang yang biasa dengan kiamun lain atau dengan salat tahajud Seronok kalau berada pada waktu malam tak ada orang yang tahu kita berdua salat di waktu malam ni tak ada orang yang tahu tapi jangan lalu dah salat malam itu cerita esok hari dengan orang lain aku salat sekian rakaat kepada orang ni uh, tak jadi salat itu berkesan tapi di waktu malam tu biarkan yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala luahkan apa kita punya problem Cerita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bermunajat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan mendapatkan akan rahasia hubungan dekatnya kita dengan Allah Bila mana kita berada di waktu malam berdoa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tak ada orang lain yang tahu Mungkin suami atau istri kita pun tidur Atau anak beranak kita pun di bilik masing-masing tak tahu kita seorang dengan Allah Subhanahu wa taala zikir, berdoa, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tak ada orang yang mengetahui, maka ini adalah lebih menghampirkan kepada khusyuk antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sebab kenapa Allah menyuruh nabi salat tahajud untuk diangkat darjat nabi. Kepada darjah apakah Nabi diangkat kepada darjat yang namanya makaman mahmuda. Apa itu makaman mahmuda? Makaman mahmuda adalah kedudukan yang makam makam mahmuda terpuji. Apa maksud makam terpuji? <coughs> maksud daripada makam terpuji itu adalah kedudukan di mana Rasulullah akan ditempatkan di tempat itu dengan memegang. Uh, bendera yang namanya bendera pujian diwaul hamdi ada satu bendera kita tak tahu macam mana bentuknya bendera itu hanya yang kita tahu daripada khabar berita yang nabi bagitau kalau nama bendera itu adalah diwaul hamdi bendera pujian uh, ini yang beritahu adalah bagi dan rasulullah sendiri beliau bagitau ana sayyidu waldi adam wa saya ini adalah penggulu kepada seluruh anak-anak Adam tetapi saya tidak sombong dengan uh, yakni nak berkata atau menyampaikan yang sedemikian bukan dengan bangga diri tapi nak men menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepadanya ana awwalu man tan shaqo anhu al-ardhu saya adalah orang pertama yang kubur saya akan terbelah nanti untuk dibangkitkan di hari kiamat ketika ditiupkan sangka kalem untuk hari kebangkitan pertama yang akan terbelah kubur dan bangkit di situ adalah kubur Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. ana awalu syafi'in wa musyafa' saya adalah orang pertama yang yang memberi syafa'at dan diizinkan untuk <usur> memberi syafa'at wa liwa'ul hamdi biyadi yawbal giyamah bendera atau panji alhamdi pujian berada di tangan aku nanti di hari kiamat Adam wabandunamu tahta liwai Nabi Adam dan semua yang lainnya yakni daripada Nabi Adam yang merupakan asal usul manusia dan anak cucu cucunya semua, di bawah panji aku nanti di hari kiamat demikian sabda Rasulullah ketika ingin memberitahukan tentang kedudukan maqaman Mahmudah yang Allah janjikan untuk Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti di apa itu uh, diberitahu oleh baginda Rasulullah SAW ini maqaman Mahmudah apa itu? makam di mana Nabi akan ditempatkan di situ untuk memegang panji Alhamdu dan maqam Mahmudah itu adalah merupakan tempat Nabi untuk memberi syafaat kepada uh, setiap sesiapa yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi syafaat oleh pengginda Rasulullah salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam syafaat ah ini adalah uh, orang yang memberi syafaat Yang syafaat ini apa nak kata dalam bahasa Melayu ini membantu kepada orang lain Di dalam dunia Kita boleh menjadi seorang Pemberi syafaat juga Kata baginda Rasulullah tu jaru. Berilah syafaat Kamu akan diganjar Bagaimana kita nak bagi syafaat kepada orang uh, Kalau kita membantu langsung Ini kita bukan bagi syafaat tapi kita memberi apa yang kita ingin beri kepada orang. Tapi syafaat ini orang tengah yang menjadi penyambung antara orang yang perlu bantuan kepada orang yang mampu untuk membantu. Apa namanya ya, kalau orang tengah lah. hanya kalau ada dua orang yang satu orang dia perlu duit untuk berhutang. Saya tak punya duit nak bagi hutang kepada dia tapi saya kenal orang yang kaya yang boleh bagi hutang kepada dia. Saya datang kepada orang yang yang mampu beri hutang itu. Si fulan ada keperluan untuk berhutang untuk keperluan yang mustahak. Uh, kalau kamu ada kelebihan bagi hutang kepada dia, maka dia beri berhutang. Saya di sini sebagai pemberi syafaat. Orang tengah yang memberikan bantu, menyalurkan bantuan kepada si fulan melalui orang lain. Demikian juga Rasulullah SAW Orang nanti di hari kiamat itu Dia pelbagai macam level Ada orang yang dia Timbangan amal baiknya dan amal buruknya dia sama sehingga memerlukan kepada tambahan amalan untuk memberatkan amal timbangan baik supaya lebih kuat atau berat perbatikan kepada amal tak baiknya. Ini memerlukan kepada syafaat. Orang yang dia <coughs> dicatatkan untuk masuk ke dalam neraka, dia perlu kepada Allah untuk diselamatkan, Tapi tak boleh sebab... Dia sudah di sisi Allah. Dia termasuk orang yang masuk ke dalam neraka. Perlu orang tengah untuk beritahu kepada Allah menyelamatkan kepada orang ini yang memberi syafaat pada waktu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada dalam Sahih Al Bukhari, dalam Sahih Al Bukhari, dalam bab asyafaat, As baginda Rasulullah menceritakan nanti di hari kiamat orang-orang itu akan datang kepada Nabi Ayah. Yang tata kepada Nabi Adam ini anak cucu-cuci Nabi Adam sampai akhir zaman Bukan anak Nabi Adam saja Semua orang yang berada dalam keadaan uh, masalah Di tipe masalah panasnya kemudian keadaan yang begitu Menakutkan hukuman yang sedang menanti mereka Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, kamu ini adalah ayah kepada seluruh manusia dan kami adalah merupakan anak cucu cicit kamu. Bantulah kami terhadap masalah kami ini seperti mana seorang ayah membantu kepada anaknya. Nabi Adam menjawab saya hari ini Allah Subhanahu Wa Taala murka yang tak pernah murka seperti hari ini. Saya tak berani untuk bercakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah kamu kepada Nuh. Datang kepada Nabi Nuh Nabi Nuh bercakap yang sama Datang kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim bercakap yang sama Sampai datang kepada Nabi Musa Nabi Musa bercakap yang sama Semua serendah tak berani untuk menghadap bercakap kepada Allah SWT Yawma yakumurruhu walmalaiikatu soffan La yatakallamun Illaman alina lahurrahmanu waqala sawaba <tuh> Dalam surat Amma itasalum di hari Jibril akan bangkit atau berdiri Wal tu, Dan seluruh malaikat pun Saffan dalam suatu saf Tak seorang pun berani bercakap Jibril tak bercakap Semua malaikat Jibril ini Malaikat yang paling mulia pun tak berani bercakap Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang berani bercakap Orang yang izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa itu? Rasulullah SAW Kata baginda Rasulullah Setelah umat, umat mereka umat Manusia datang kepada Nabi Isa Kata Nabi Isa mengatakan Aku tak pernah bercakap kepada Allah tetapi datanglah kepada Muhammad Maka mereka datang kepada Rasulullah Kata baginda Rasulullah Saya yang akan bercakap Maka Nabi pada waktu itu sujud Di bawah arj Allah SWT Diseru oleh Allah Dan Kata baginda Rasulullah Ketika saya sujud Allah akan mengilhamkan kepada saya bacaan dan pujian untuk saya baca ketika saya sujud yang sekarang saya tak tahu apa yang akan saya baca nanti. Tapi pada waktu itu saya akan diilhamkan untuk membaca yang apa bacaan yang diwahyukan oleh Allah kemudian Allah akan menyuruh wahai Muhammad erfa' ra'saka wasaltu turabash fa'tu Wahai Muhammad angkatlah kepalamu daripada sujud. Mintalah apa saja kamu akan diberi. Berilah syafaat kepada siapa yang dikehendaki, maka kamu akan diberi izin untuk memberikan syafaat. Ah. Ini kerudukan Nabi yang Allah pilih kita menjadi umatnya. Ini kerudukan Nabi yang kita amat berdua dengan dipilih untuk menjadi pengikut kepadanya. Ini keridukan Nabi yang dengannya kita menjadi sebaik-baik umat. Kita pun mesti kena mengingati dasar baik, budi Nabi yang begitu aman berjasa kepada kita ini. Wah, ha, kalau lalu macam mana kita termasuk daripada orang yang boleh mendapatkan nasihat? Ah. Salah satu cara, salah satu cara adalah membiasakan diri menunggu waktu adhan dan baca doa selepas adhan tapi janganlah bergantung ah, aku dah baca doa selepas adhan aku dah dapat syafaat daripada Rasulullah tak payah banyak buat amal baik tetap kerana berbuat amal jangan kita beribadah itu macam peniaga macam mana beribadah peniaga nakkan apa Allah bagi kepada kita Ah. Tak kita beribadah kepada Allah disebabkan adalah Allah adalah Tuhan yang patut untuk kita beribadah kepadanya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila mana seorang muadz itu ada ikutlah macam mana muadz itu seru. Bila mana selesai daripada adan bacalah Allahumma rabba hindak wadz hamalussalatil aima Wa ayat sayyidina Muhammad danilusilat Jawal فَضِيلًا وَإِشَرَبَوَا الدَّرَجَةَ الْعَالِيَ دَرْ وَبْعَذْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْرِهُ الْإِنَّهَ Di antara doanya itu Allah warabaha di da'wah di da'wah di Ya Allah, sesungguhnya ini adalah merupakan seruan yang sempurna, seruan adhan. وَصَلَاتِ الْقَائِمَةِ Dan salat yang akan didirikan. أَرْتِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ Fadilah berikan kepada Nabi kita Nabi muhammad S.A.W Al-Wasilah dan juga Al-Fadilah keutamaan. Kemudian وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعْدًا dan bangkitkan beliau kepada maqam mahmud yang kau janjikan untuknya, yakni untuk Rasulullah kita pun mendoakan bila selepas adat, kata bagi kita Rasulullah, barang siakut, yang menyeru, menjawab seruan adat dan membaca doa itu wajabat syafa'ati yaumal qiyamah wajib dia dapat syafa'at aku nanti di hari kiamat rahim dong uh, jangan pula manusia berfikiran uh, amal saya cukuplah untuk nak masukkan saya ke dalam syurga ini dah banyak saya beramal apa amalnya? solat lima waktu saja, cukuplah yang penting, yang wajib saya buat zakat dahulu ada seorang daripada Bani Israel beribadah kepada Allah 500 tahun lamanya berapa? 500 tahun lalu oh Allah beritahu masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmat aku kata Bani Israel itu mengatakan saya nak masuk syurga dengan amal saya sebab saya sudah beribadah 500 tahun dah banyak saya beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu nama susurga dengan amal perbuatan kamu 500 tahun itu, ah jom kita timbang. Amal ibadah kamu 500 tahun dengan nikmat-nikmat yang aku bagi kepada kamu. Timbang amal ibadah 500 tahun dengan nikmat-nikmat ternyata masih lebih berat timbangan nikmat mata yang belum tertunaikan syukurnya kita baca, kalau baca Qur'an, baca kitab Taurat bagi merekabar isra'il, guna mata, Allah yang bagi mata kalau kita nak pergi tempat untuk kita beribadah yang bagi panduan mata supaya kita tak tergelincir, Allah juga yang bagi semua untuk kita beribadah ini Allah subhanahu wa ta'ala yang kalau kita tak ada mata tak boleh baca yang kalau kita tak ada telinga tak boleh dengar yang kalau kita tak boleh ada lidah tak boleh untuk bergerak berfikir jadi so, siapa semua yang memberikan kemudahan kepada tubuh badan ini untuk kita dapat beribadah dengan kemudahan itu Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau begitu ibadah kita ini pada hakikatnya adalah taufik dari Allah Subhanahu Wataala kepada kita, bukan oleh kerana kita dah banyak beribadah yang kalau Allah tak bagi taufik kepadanya dia tak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Wa min al-layli fa tahajja bithi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Terbahal berkenaan dengan maqaman mahmudah Muqir rabbi adkhilni mudkhalas sidqin wa akhrijni mukhrajas sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa haythu masukkan aku uh, dengan uh, di, uh, dengan sungguh-sungguh. Maksudnya adalah uh, Baginda Rasulullah SAW bersama dengan kaum muhajirin ketika berhijrah menuju ke Madinah dan keluar daripada Mekah, maka Nabi berdoa kepada Allah agar supaya keluarnya daripada Mekah itu keluar dengan baik dan benar, masuknya pun ke kota Madinah adalah masuk dengan baik dan benar. Keluar daripada sebuah tempat dan masuk kepada tempat itu hendaklah seseorang mencari nilai positif untuk keluar dan masuk ke tempat yang ingin dia masuk Seperti hijrahnya Rasulullah walaupun Mekah itu adalah negeri yang amat disukai oleh Rasulullah Tapi beliau keluar daripada Mekah bukan oleh kerana tak sukakan kepada Mekah Tapi terpaksa keluar disebabkan oleh kerana terhalang untuk beribadah di kota Mekah ketika masuk ke kota Madinah berhijrah di situ, bukan demi untuk mencari apa-apa perkara yang melalaikan, akan tetapi mencari kebebasan untuk mengabdikan diri kepada Allah ini keluar daripada sebuah tempat dengan sungguh-sungguh dengan benar dan sebab yang baik masuk pun ke sebuah negeri dengan baik atau mencari tempat yang uh, baik untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata beberapa penafsiran yang mengatakan apa maksud uh, Masuk dan keluar dengan baik atau dengan sungguh-sungguh. Masuk kota Medina dengan baik, keluar daripada kota Mekah dengan baik. Ini pertama. Yang kedua, masuk ke dalam kubur dengan baik, ianya personal khatima. Keluar bangkit daripada kubur dibangkitkan dalam keadaan baik sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Walhasil Mempunyai lebih daripada satu makna Keluar dan juga masuk Dan seseorang hendaklah mencari nilai positif Ketika keluar dan juga ketika masuk Baik daripada satu alam kepada alam yang lain Ataupun daripada tempat ke tempat yang lain Daripada satu amal perbuatan kepada perbuatan yang lain Wahaqazal mencari nilai positif Dalam keluar dan masuknya Waja'anlimin ladunka sultan nasira Dan jadikan untukku wahai Allah Sultanan kekuatan Nasrullah yang dapat membantu aku. Ini boleh menjadi satu apa itu resipi atau pegangan kepada kita bila mana kita ini menghadapi perkara-perkara uh, yang mungkin boleh mengganggu kepada kita ataupun kita memerlukan kepada bantuan kekuatan dari Allah menghadapi seseorang yang ingin menyakiti kepada kita boleh menjadi satu amalan kepadanya ayat ini yakni waj'al li min ladunka sultanan nasira ya allah jadikan pelaku sultan kekuatan yang dapat membantu saya yakni contoh kalaulah ada orang yang kes di mahkamah sementara dia berada dalam pihak yang benar umpamanya ataupun kes dalam masalah-masalah tertentu yang mungkin akan menjadikan perbalahan antara kita dengan orang lain dan kita dalam pihak yang benar, maka bolehlah untuk menggunakan salah satu wasilah atau sebab agar supaya apa yang menjadi kebenaran itu memihak kepada kita dengan membaca, mengamalkan ayat ini yaitu iaitu wa akhirin ni mafalah. Sehingga kita belajar dari contoh sultanah Nasirah. Sepertimana Rasulullah pun diberikan sultan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa yang mana kekuatan itu adalah menunjukkan kebenaran dari Muhammad sallallahu alaihi wa Dalam keadaan baginda Rasulullah ingin dibunuh, Allah Subhanahu wa turunkan kekuatan kepada baginda Rasulullah untuk diselamatkan. Berapa kali baginda ingin dibunuh tapi diselamatkan Sebab ada Sultan Ada kekuatan dari Allah Subhanahu SWT Untuk dapat melindungi Rasulullah Daripada niat-niat jahat Orang yang ingin uh, mengganggu menyakiti Rasulullah Abu Lahab ataupun Abu Jahal menggali lubang Karena Abu Jahal tahu ini menjadi laluan Rasulullah hari-hari di sini So, jadi bila mana Nabi keluar Pasti akan masuk ke dalam lubang itu Ditutup lubang itu Supaya Nabi terperangkap Sernyata entah pada waktu itu Apa itu Allah Subhanahu SWT melambatkan Baginda Rasulullah untuk lalu di situ Sehingga Nabi pun tak lalu di situ Lama kelaman Abu Jahal itu pun tertanya-tanya Mana tak ada baginda pun keluar Akhirnya pun dia nak tengok Dia sendiri yang terperangkap dalam lubang itu yang tolong Rasulullah SAW nak perangkap Rasulullah dia pun masuk dalam yang tolong Nabi Muhammad untuk ditarik balik daripada lubang yang dia tak boleh naik uh, daripada lubang tersebut uh, uh, ketika seorang Yahudi uh, yang Nabi berada di perkampungan Yahudi untuk berunding akan satu permasalahan Yahudi itu masuk dalam rumah dan berbincang dengan uh, konco-konconya Kemudian uh, mereka ingin mempedaya uh, Rasulullah dengan ingin membunuh Nabi daripada atas bumbung rumahnya dengan batu besar yang dijatuhkan terus kena kepala uh, Nabi Muhammad SAW ketika azam itu ingin dilakukan dan syahehu si di itu sudah menaiki bumbung Ini jatuhkan baginda Rasulullah didatang oleh Jibril disuruh pergi maka baginda pun berdiri terus balik pergi ke Madinah sementara dua sahabat Nabi ditinggalkan di situ oleh baginda Rasulullah maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam peristiwa hijrah itu suraqah yang mengajar Rasulullah untuk membunuh kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala jadikan kaki kuda surahat tenggelam masuk ke dalam bumi sampai kepada apa itu kaki penunggang kudanya pun menyelam juga ke dalam sehingga tak boleh bergerak maka surahat mengatakan saya tahu tiga kali dia berlaku ini sekali pertama masih apa kaki kuda itu saja yang masuk dia masih pakai dekat lagi kali yang kedua lagi lebih dalam kali yang ketiga sampai kepada kaki penunggang kudanya kata baginda Rasulullah. kata-kata riwayat sirah dikatakan kalau dia meneruskan terus akan tenggelam dimakan oleh bumi. Tapi setelah dia menyedari kalau dirinya itu tak boleh untuk menghampiri atau membunuh kepada Rasulullah, barulah Suraka mengatakan aku menyerah, aku tak akan buat perkara buruk kepada engkau, barulah itu kuda boleh bangkit lagi daripada tempatnya dan Suraka itu kembali dengan apa Uh, tidak membunuh kepada Rasulullah dan pada akhirnya Suraka masuk Islam itu Suraka ketika mengejar kepada Rasulullah uh, dan sudah tiga kali masuk ke dalam tanah dan Suraka pun menyerah dan ke, ketika keluar daripada tanah kata baginda Rasulullah, ya Suraka satu masa kamu nanti akan memegang uh, apa itu gelang yakni sebagai kiasan tampuk kepemimpinan di Persia yang akan dipegang jawatannya oleh Suraka bin Malik Suratah pada waktu itu Belum masuk Islam lagi Tapi Nabi sudah beritahu Kalau dia akan Memegang satu jawatan Di Persia Angkat lama daripada itu suratah Masuk Islam yang pada akhirnya terbukti kebenaran Apa yang dikata oleh Nabi Islam Wafatnya Nabi suratah memegang jawatan Di sebuah kawasan di Persia Sebagai satu pembenaran kepada Berita Rasulullah SAW Wa ala alihi wa sallam adalah Uh, apa itu uh, Sultanan nasira uh, bukti atau jejak yang kuat dan dapat membantu seseorang datangnya daripada Allah Subhanahu Wataala maka seseorang pun juga berkeyakinan kalau datangnya bantuan perlindungan penjagaan hanyalah daripada Allah Subhanahu Wataala. wa qul ja al haqq wa zahqa al batil in al batil kana zahooka katakanlah wahai muhammad wahai rasulullah ah ayat ini tadi raabit fil mutakhallasin wa akhiri ni mukhalasudin adalah doa ya Aa, itu berupa doa kita kalau keluar daripada rumah baca doa ini juga allah madkhilni wa dkhala asdin wa akhiri nak masuk atau nak keluar rumah Allah maha dahil ini mahu Ya Allah masukkan saya tempat masuk yang baik. Waktu akhir ini ketika keluar rumah itu pun baca doa juga. Ketika keluar daripada rumah akhir ini mahu keluarkan saya aa, dengan keluar yang baik. Wajah ini milik Sultan alnas sehingga keluar daripada rumah itu dijaga oleh Allah subhanahuwataala Sultan dari Allah subhanahuwataala sehingga tidak mudah untuk terkena perkara-perkara yang buruk. Ketika masuk ataupun ketika keluar daripada Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diutus oleh baginda Rasulullah untuk berperang di sebuah satu kawasan yang mana kawasan peperangan itu adalah mesti melintasi kepada lautan uh, dalam peperangan itu yang mesti melintasi kepada lautan didapati tak ada perahu yang boleh membawa mereka menyeberangi lautan maka dalam hal ini mereka ketika menyedari oleh kerana tiada transportasi yang boleh mereka naiki menyeberangi lautan untuk meneruskan misi peperangan itu maka sebahagian daripada mereka berazam untuk kembali ke kota Madinah tidak perlu untuk melangsungkan peperangan disebabkan oleh kerana apa itu tak ada wasilah yang boleh membawa mereka sebahagian daripada sahabat ketua atau panglima perang itu mengatakan kami diutus oleh Rasulullah untuk berperang, bukan untuk patah balik daripada peperangan. Kata yang lain mengatakan, kalau begitu macam mana nak berperang sementara di hadapan kita, lautan terbentang luas, macam mana nak menyeberangi? Dan maka orang itu berdoa kepada Allah, Ya Allah. Nah, ini pun bahagian daripada Sultanan Al-Nasirah. Yang ini Sultan, kekuatan yang Allah berikan kepada seseorang yang ingin diberi Sultan oleh Allah SWT. Sultan itu uh, bukan arti hanya terhad kepada Sultan Raja saja. Sultan arti bahasanya suatu kuasa kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukti, mu'jizat itu bahagian daripada arti sultan karena mengandungi satu kekuatan yang ada di dalam apa yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sahabat itu mengatakan kepada laut, ya Allah mengatakan dari syaranya kepada lautan lah, ya Allah engkau pernah taskirkan dan yani lautan pernah ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Musa dengan dipukul dengan tongkat Nabi Musa Dan laut itu akan terbelah menjadi lorong laluan Dan menjadi dua belas lorong di situ Untuk dilalui oleh Bani Israel Maka kami mohon kepada engkau Penguasa lautan ini untuk menjadikan laut ini Sebab kepada kami dapat melintasi perjalanan ini Yang untuk meneruskan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW Maka para sahabat setelah berdoa Uh, menggerakkan oh, apa itu kudanya memijak kepada air lautan maka suara pijakan kaki kuda itu bukan lagi menimbulkan percikan kepada air melainkan suara seperti hentakan kaki kepada batu yang kuat. No majemdo. Berjalan di atas lautan, menyeberangi lautan dengan sebegitu ramai tentera kaum Muslimin. Menyeberangi lautan Berjalan di atas lautan itu macam kapal lah ha, Kalau kapal itu menyeberangi lautan Tak tenggelam tapi bawahnya basah Mereka para sahabat Menyeberangi lautan kaki kuda tidak basah Sehingga ada songkok Atau barang yang jatuh di atas lautan Mereka patah balik ambil balik Tak basah pun bawahnya laut Siapa yang menciptakan laut Yang menciptakan laut Sama juga yang menciptakan api kepada Nabi Ibrahim Yang digatakan Jadilah wahai api kamu sujud api itu panas yang menciptakan api Allah yang menciptakan panas pada api pun Allah apinya kekal ada panasnya dicabut oleh Allah subhanahu wa taala sehingga api itu bukan hanya tak panas dibagi sejuk oleh Allah subhanahu wa taala maka maha suci ta yang mampu berbuat apa saja ke atas ciptaannya macam mana api itu panas diambil panasnya diganti sejuk oleh Allah subhanahu wa taala macam itu juga lautan yang apa saja datang dari Selatan boleh tenggelam bagi ini sahabat Nabi yang ingin melangsungkan misi Rasulullah diubah menjadi satu macam bantuan yang kuat walaupun gerakannya adalah gerakan air demikian Allah Subhanahu Wa Taala yang bila mana menghendaki kepada sesuatu hanya mengatakan konveyamu tak ada perkara yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini bahagian daripada kekuatan itu kamu. Apa musuh yang tengok di sebelah sana, di tepian sebelah sana? Ini makhluk macam mana boleh melintasi kepada lautan tanpa tanpa tenggelam pun? Serendah mereka tak payah berperang sudah. Teruslah diri melihat satu sulpan yang diberikan oleh Allah Taala kepada uh, hamba-hambanya yang ingin diberikan. Melihatlah uh, ini bahagian daripada doa. Ya, perlu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita memohon kepada Allah satu bantuan dan sultan, bukan nak jadi sultan tapi mohon bantuan dari Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok Rabbidkhilni mudkhal as-sidqin, adkhilni mudkhal wa asirni mudkhal as wa ja'alni milla sultanan nasira wa ja'al al wa zahqa batil Inal batil kana zahuqa katakan wahai Muhammad wahai Rasulullah telah datang kebenaran al-haq dan telah lenyap atau lemah kebatilan sesungguhnya batil itu memang lemah dan lenyap al-haq uh, kekuatan apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa dalam ayat ini wa ja al-haq telah datang al-haq atau kebenaran itu ada pelbagai makna apa yang dimaksudkan al hak Yang pertama adalah Islam. Yaani wa al-haqqu telah datang Islam. Wa zaha kal dan hilanglah kebatilan. Syirik ataupun apa saja kepercayaan-kepercayaan yang bercanggah dengan Islam, itu semuanya adalah lemah. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu adalah Zahuk, yaitu lenyap ataupun lemah. Zahaka itu artinya lemah. Zahaka artinya lemah. Kalau zahuk itu sangat lemah, jadi yani mudah untuk dia hilang dengan mudah macam debu itu di bawah angin hilang terus. Uh, Inal batalakan zahuka sesungguhnya kebatilan itu adalah zahuk, jadi yani mudah untuk uh, hilang dan lenyap. Makna yang kedua daripada Al-Haq adalah Al-Quran. Katakan telah datang Al-Quran dan hilanglah ke sesatan. Sesungguhnya kesatan itu adalah zahub memang adalah lemah dan pastinya akan uh, lenyap. Bila mana kebenaran datang, kebatilan mesti hilang. Mufhumnya kalau kebenaran tidak datang, kebatilan pasti muncul. Apa yang nampak di sekeliling kita daripada perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang mungkar bukan disebabkan oleh kerana perkara yang batil dan mungkar itu kuat Kerana Allah bagitahu yang batil dan mungkar itu lemah dan mudah untuk lenyap Lalu kenapa perkara yang mungkar dan batil ini susah untuk dilenyapkan bukan susah untuk dilenyapkan disebabkan oleh karena kekurangan orang yang membawa kebenaran sehingga yang nampak itu adalah kebatilan. Kalau batil pada hakikatnya memang lemah, itu Allah yang bagi tahu. Tapi batil yang ada sekarang ini yang yang, yang merada, atau banyak kita nampak bukan disebabkan oleh kerana akar kebatilan itu kuat tetapi oleh kerana kelemahan kebenaran yang tak kunjung tiba daripada orang-orang yang membawa kebenaran ini sehingga kebatilan lebih nampak berbandingkan kebenaran bukan kerana kekuatan yang batil tapi kerana kekurangan orang-orang yang membawa kepada kebenaran maka al-haq qawza haq al-batil in al-batil kana zahuqan وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Sungguh kami menurunkan Al-Quran yang ada di dalam quran itu syifa penawar, warahmat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman dan tiada akan menambahkan orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian belaka. Allah ingin memberitahukan dua fungsi utama kepada Al-Quran Yang pertama syifa, penawar Yang kedua adalah rahmat Apa itu arti syifa dan apa itu arti rahmat Syifa artinya adalah ubat atau penawar kepada penyakit Penyakit ini ada dua jenis penyakit utama Penyakit hati dan juga penyakit tubuh badan Penyakit hati ini adalah seperti syirik, seperti hasad, seperti dengki, seperti takabur, seperti buruk sangka, seperti bangga diri, seperti sombong, seperti riya. Ini semua penyakit-penyakit hati. Yang paling berat pada penyakit hati ini adalah penyakit akidah, yakni percaya kepada selain Allah, percaya kepada berhala percaya kepada matahari, percaya kepada bomoh, percaya kepada hal-hal yang merepek, maka ini adalah merupakan penyakit hati yang paling berat kerana menyentuh tentang akidah. Penyakit hati yang lain adalah riak, sombong, bangga diri, kemudian buruk sangka kepada orang lain, dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan salah satu fungsi Al-Quran adalah penawar kepada penyakit hati yang saya sebutkan tadi Pada masa yang sama Al-Quran juga merupakan penawar kepada penyakit tubuh badan juga Karena penyakit ada dua jenis Penyakit yang baik Penyakit yang tidak nampak Jadi penyakit hati dan Dan dia punya ada beradik tadi Dan juga penyakit tubuh badan <tuh> Penyakit tubuh badan ini macam-macam apa jenis penyakit yang ada pada tubuh badan itu boleh untuk menjadi salah satu sebab penawar kepada penyakit-penyakit itu adalah bacaan Al-Quran Al-Karim uh, baginda Rasulullah SAW tidak diturunkan ayat Qul A'udh Ibrahim Bil dan Qul A'udh Ibrahim melainkan tujuannya adalah untuk menjadi penawar kepada penyakit daripada gangguan jin dan juga syaitan orang kena rasuk umpamanya turun ayat itu kepada baginda Rasulullah apa itu sebagai penawar kepada penyakit itu penyakit yang lain. nak dikatakan penyakit hati bukan nak dikatakan penyakit tubuh badan pun tak nampak penyakitnya Tapi bahagian daripada penyakit gangguan daripada makhluk yang nakal Yang suka mengganggu Maka turun firman Allah Subhanahu Wa Taala Dua ayat, dua surat tadi Al-Quala'udhu Barak-Balak dan Al-Quala'udhu Barak-Bin An-Nas Sahabat Rasulullah sebagaimana direwatkan oleh Syair Al-Khudri Meriwayatkan dalam satu peristiwa Ia berjalan dengan sahabat-sahabat Nabi Maka dia singgah ke sebuah satu perkampungan memohon kepada mereka satu pemberian didapati bahasanya orang kampung kedekut nak bagi makanan maka pada ketika itu ketua kampung terkena sengatan uh, ular yang susah untuk didapati penawar ataupun uh, herba ubat yang boleh menyembuhkan kepada ketua kampung yang terkena sengat ular itu maka orang kampung itu ketika melihat rombongan daripada sahabat Rasulullah itu bertanya, "Adakah di antara kamu ada tabib yang boleh menyembuhkan ketua kampung saya ini?" Maka kata mereka, menjawab "Kami boleh mengobati dengan syarat kamu bagi kepada saya satu hadiah." <coughs> Maka dia mengatakan, "Kami setuju, nak bagi kambing." Maka diubati ketua kampung itu yang pun tidak beriman juga dibacakan surat Al-Fatihah. Nama surat Al-Fatihah itu bahagia daripada namanya adalah Asyafi' yang dapat menyembuhkan Nama lain daripada surat Al-Fatihah adalah yang menyembuhkan Maka dibacakan oleh sahabat ini Surat Al-Fatihah setelah dia mengetahui salah satu fungsi Dan nama kepada surat Al-Fatihah itu adalah yang berfungsi menyembuhkan kedua kampung tadi adalah sembuh daripada penyakit sengatan ular, baru sahabat-sahabat itu adalah diberikan kambing-kambing uh, oleh penduduk kampung itu tapi lepas mereka terima kambing mereka pun risau, eh macam mana nak makan kambing ini jangan-jangan kita ni macam jual ayat Quran kepada orang takut hasil daripada kambing ini tidak halal macam mana maka mereka tak berani untuk makan kambing Dibawa kambing itu pergi ke Madinah jumpa dengan Rasulullah. Tanya dulu kepada yang maha guru. Ya Rasulullah disiarkan kesannya kepada Nabi SAW. Uh, kata baginda Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu itu berfikiran kalau kamu melakukan rukyah? Rukyah itu, bahasa sini pun rukyah kan orang menanggungi rukyah apa itu. Uh, apa yang menyebabkan kamu berfikir rukyah kamu itu rukyah yang tak betul? mungkin saja rupiah yang kamu lakukan itu rupiah yang betul, ya ini karena rupiahnya adalah dengan Al-Quran, bukan dengan nama santet, ke nama apa macam-macam sekarang Al-Quran maka Nabi S.A.W makan saja dapat, sisakan untuk saya sebahagia daripada kambing itu saya supaya saya boleh berkongsi sama dengan Kambing yang akan bawa Sebagai pengesahan daripada Rasulullah Kalau hal yang sedemikian adalah Dipergorehkan Nabi pun makan daripada hasil pemberian Orang yang merukyah Dengan bacaan Al-Quran Al-Karim yang diadihkan oleh Orang yang uh, Dirukyahkan di, di, di di itu Syahid adalah daripada kisah itu Orang yang terkena penyakit tubuh badan Penyakit itu Apa Allah most taala asalamu alaikum. Sengatan ular tadi dapat sembuh dengan bacaan surat al-fatihah. Baginda Rasulullah saw pernah bersabda, uh, apa itu supaya kita membaca surat uh, ayat kalau sakit kepala disuruh membaca kalau anjala hal alquran ala jabalin daraitahu kasih mat sot yang menakshudilah sampai akhirnya sampai itu kepala. Ohh agaklah kalau sakit kepala disuruhkan untuk baca surat. Lau antenah. Awalnya kalah, kadang-kadang orang kalau baca lau antenah dalam Quran dia bukan kepala macam ni. betul tak betul, macam mana tak betul? Ini yang bagi tahu Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia Rasulullah bagi tahu kalau kita sakit kepala, ini yang baca tak sakit kepala pun. Bagi orang yang faham sakit kepala itu headache yang perlu penedol. Tapi kalau kita diperluas makna sakit kepala, ini kepala tempat untuk simpan macam-macam memori. Ini macam hard disk dalam tubuh badan kita. Macam-macam memori yang ada, yang virus, yang macam-macam. Itu -macam. ada dalam sini. Kita nak kasih hilang itu benda-benda. Tak nak ingat benda-benda yang tak elok. Tak nak ingat benda-benda yang kita nampak dengan mata kita itu tak baik. Yang terrekam dan kalau kita dalam kandang sholat ingat kepada benda-benda yang ada dalam otak kita, benda-benda yang tak baik. Itu pun kepenyakit juga dalam kita punya otak nak kasih hilang itu juga penyakit dalam otak kita virus macam-macam yang halus ada virus yang uh, tidak halus nah, kita nak baca doa bila mana pegang kepala tujuannya adalah bukan bila mana kita sakit kepala saja yang zahir tapi nak hilangkan segala benda penyakit yang halus yang ada dalam kita punya otak juga makanya di apa, mereka kadang-kadang kalau kita tengok pun juga pegang kepala kita membaca laluan bisa benar dan banyak lagi di dalam Al-Quran Al-Karim faedah-faedah fa daripada uh, apa itu penawar kepada uh, Al-Quran Al-Karim <coughs> Adapun penawar Al-Quran Al-Karim kepada hati dan jiwa adalah memang uh, cukup uh, jelas dan itu adalah hakikat utamanya berbandingkan kepada penyakit tubuh badan ini tak seberat penyakit yang ada di dalam hati dan juga jiwa sebab penyakit hati ini akidah Uh, ada lebih berbahaya berbandingkan kepada penyakit tubuh badan orang bila mana sakit tubuh badan uh, uh, boleh ada apa itu penawar-penawar yang lain